Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umatku akan hidup 1500 tahun. Benarkah setelah kematian dajal Nabi Isa akan mengamankan dunia selama 40 tahun, selepas itu akan berlakunya kiamat? Sekiranya sekarang 1430 Hijrah. Kalau ikut perkiraan yang zahir ini dajal akan turun lebih kurang 20 tahun lagi. Mohon pencerahan dari Ustaz yang dimuliakan Allah. Saya diminta untuk datang pertemuan bernam, bersama Habib Omar bin Hafiz tahun lepas daripada khirijin alumni Darul Mustofa Hadramaut Tarim. Saya eh uh, bersama Habib Jindan Habib Omar bin Hafiz kemudian saya eh uh, untuk eh uh, master ceremony Lalu kemudian ada orang bertanya, "Habib, apakah dajjal dah lahir? Dari mana dia? Bagaimana dengan dengan uh, uh, Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi datang dari mana?" Kata Habib Umar, "Engkau tak perlu cari dia, kampung dia di mana, bila dia datang, dia dia lahir rupa dia macam apa. Engkau siap-siap saja." Siap, siap. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa kita tidak dituntut untuk mencari sesuatu yang kita tidak disuruh bahwa ada orang yang mencari baik tak salah tapi habis waktu untuk itu sampai kita lupa beramal sampai kita tidak salat doa tidak salat tahajud tidak sembahyang witir tidak ini semua perlu kita karena masalah-masalah ini adalah masalah yang, memper, yang memerlukan perjalanan panjang lalu kemudian waktu yang banyak al-mas'afa fawilah perjalanan panjang wal-waktu kasir sementara waktu pendek oleh sebab itu dalil-dalil tentang itu pula dari Rasulullah s.a. tak banyak bahkan sebagainya tak disebutkan dalam Al-Quran Dajjal, Al-Masih ada dalam hadis Nabi Muhammad s.a. bahwa akan terjadi demikian ya? benarkah dunia ini hanya 1500 tahun saja? Tidak ada hadis Nabi menyebut itu. Tapi ta'wil ulama ada. Di antaranya ta'wil imam Jalaluddin, Abdul Rahman, As-Suyuti. Ketika itu ditanyakan kepada ulama, apakah betul ta'wil ini? Ini pendapat. Yang namanya pendapat ulama, ulama yukhti' wa yusif. Ulama kadang benar, kadang salah. Ambil yang baik, buang jauh-jauh kekeliruan. Kalau lah diketahui kiamat itu 1500 tahun, maka batal lah ayat yasalunaka anisaati ayyana mursaha. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, qul la ya'lamuha illahu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bagi tahu harinya saja, hari Jumat. Adapun kita disuruh mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh. Banyak-banyak menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi malam Jumat dan membaca sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita dan anak cucu diselamatkan dari fitnah akhir zaman fitnah dajjal ini insyaallah dengan tetap menjaga jaga agama dijaga yang lima tadi selamat kita dari azab Allah kemudian kita usaha kita berdoa setelah itu wa uhawwiru amri ila Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nah masalah bila hari kiamat maka Allah taala yang punya ilmunya bagaimana ketika nabi ditanya ya Rasulullah ya mata as saah bila hari kiamat hadis pertama ketika nabi ditanya bila hari kiamat aku jawab nabi Idza ushidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-saat bila diserahkan suatu perkara kepada bukan yang mengerti maka tunggulah kiamat kiamat yang dimaksud nabi bukan lah kiamat hancur dunia kiamat isi maknanya apa nabi lebih suka membahas masalah yang riil yang nyata dalam hadis yang lain ya rasulullah mata as-saat ah. bila hari kiamat nabi tak jawab apa nabi jawab ma'adallaha Lalu kembali tanya kepada orang yang bertanya tuh, ma'adta talaal? Apa yang sudah kau siapkan? Hubbullah wa Rasulih. Yang kusiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Engkau sudah siap. Maknanya apa? Kita tak disuruh mencari tanda hari kiamat, kita tak disuruh mencari bila hari kiamat. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri dengan menjaga agama, dengan menjaga Quran dan sunah, dengan menjaga anak cucu kita Maka setelah itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Empat. Assalamualaikum ustaz wa'alaikumsalam. Di akhir zaman nanti akan datang dajjal. Seperti apakah dajjal itu? Apakah berwujud menyerupai manusia? Semoga Pak Ustaz selalu da lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana bentuknya? Rambutnya basah. Tahu kamu tadi itu siapa? Kata Nabi. Ya. Rambutnya basah. Seperti rambut Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya Pak. Dia tunjuk langit ya sama samri wa ainangi turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi ya ardikum buti wa ai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk tumbuhkan tanaman, padahal tempat yang tak boleh tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Tapi bukan berarti tanaman itu tumbuh karena dajal dekat kan. Ya ardumti wa ai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman ditunjuk kepada mayit orang yang sudah mati yang mayit tum bangkit orang menyangka dia al-masih padahal dia al-masih yang tak betul maka untuk membezakan dia dengan al-masih saking miripnya dia dengan al-masih orang sangka dia al-masih Isa maka di ujung itu al-masihid dejaz ini ada bejana emas emas original tapi kemudian orang Arab jahiliyah jenak tipu orang maka dia buat bejana dari busi yang luar itu dia bagi mas sehingga orang menengok Oh ini emas makam bejana yang palsu ini dia bagi sebut nama Ina mudajal inak bejana tempat air mudajal yang tidak original untuk membezakan dia antara Original dengan yang palsu, yang tidak original. Maka disebut dengan tina mudajjal. Orang menyangka dia Isa. Rambutnya basah macam rambut Nabi Isa. Dia tunjuk langit, turun air hujan. Dia tunjuk tanah, tumbuh tanaman. Dia tunjuk orang mati, boleh tegak berdiri. Orang menyangka dia Isa. Padahal dia adalah Al-Masih, Ad-Dajjal. Bagaimana kita boleh bezakan dia? Jangankan Dajjal datang. Yang 10 level di bawah Dajjal pun orang sangka banyak pengikut-pengikut. Makanya ulama tasawuf mengajarkan, bila ra'aitar rajuli, bila kau tengok ada seorang lelaki yatiru 'alal hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Bila kau tengok ada orang boleh berjalan di atas air, terbang di atas awan, la taktar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqowah dia. Mana tahu, kita diuji di bumi Melayu akan datang orang yang disangka ulama yang boleh mendatangkan mas yang boleh mendatangkan makanan yang boleh mengeluarkan air la taukar jangan tertipu tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia dalam salat berjamaah dalam kitab saraj at-tusi yang ditahqiq oleh ditulis oleh imam at-tusi nama kitab al-luma' luma' al-kilawan cahaya di situ disebutkan ada seorang lelaki mengajak murid-muridnya untuk menjumpai wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali Allah. Di mana tuan guru? Di masjid. Mereka pun berjumpa dengan yang disangkakan wali Allah yang sedang mengangguk berzikir. Masa selepas berzikir dia pun meludah dalam masjid. Maaf. Apa kata tuan guru? Mari kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah. Mengapa tuan guru begitu cepatnya berkata dia bukan wali Allah? Karena aku tengok dia melanggar syariat apa dia meludah dalam masjid maka yang menjadi timbangan standar utama adalah syariah as-syariatu bila haqiqatin 'atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah bila ada orang mengaku hakikat aku dah sampai pada maqam ma'rifat tapi meninggalkan syariat maka ketahuilah itu batil kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan syariat Padahal dia adalah seorang Nabi. Maka ajarkanlah ini, bahwa mungkin belum datang Dajjal, yang 10 level di bawah Dajjal pun boleh menyesatkan manusia. Dengan ajaibul ajaib. Ajib. Sesuatu yang di luar pada akal sehat manusia. Dia boleh mendatangkan sesuatu. Dia boleh berjalan di atas air. Dia boleh terbang di atas awat. La kaltar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya dalam menjalankan salat berjamaah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.